Thank <laughs> you. da vidi Isusa koji je on i ne mogaše od naroda jer beše malo ga rasta i on potračavši napred pope se na divlju smoku da ga vidi jer je pored nje trebalo da prođe a kad Isus dođe na ono mesto pogledavši gore vide ga i reče mu Zahjeju, siđi brzo, jer mi danas vanja biti u domu Tvome. I siđe brzo i primi ga, radujući se, i svi koji videše, nego da ovako govoreći, kako uđe da gostuje kod gresnoga čoveka. A Zahjeju, stade reče gospodu, Gospode, o pojmanja svoga daću siromasima, iako koga neči moštetih, vratiću četvorost rukom. A Isus mu reče, danas dođe spasenje domu ovome, jer je ovo je sina vramo, jer sin čoveči dođe da potraži i spase i izgubljeno. U vreme ono javi se Isus učenicima svojim, pošto ustade iz mrcih i reče Simonu Petru Simone Jonin ljubiš li me više negovi? Reče mu da gospode ti znaš da te volim reče mu napasa jaganjce moje Reče mu opet po drugi put, Simone Jonin, ljubiš li me? Reče mu, da, gospode, ti znaš da te volim, Reče mu, čuvaj ovce moje. Reče mu po treći put, Simone Jonin, voliš li me? Već ta se ožalosti što mu reče treći put voliš li me i reče mu Gospode ti sve znaš ti znaš da te volim reče mu Isus napasaj ovce moje zaista zaista ti kaže kada si bio mlađi opasilo si se sam i hodio si kuda si htjeo a kad ostvariš, raširićeš ruke svoje i drugi će te opasati i odvesti kuda ne želiš. A ovo reče ukazujući mu ka pomcu da smrću proslaviti Boga. I kazavši ovo reče mu, hajde za mnom. A Petar usranovši se, vide gde za njima ide učenik koga Isus ljubljaše. Koji se i na večeri nasloni na prsva njegova i reče, Gospode, ko taj koji će te izdati? Videvši ovoga, reče Petar Isusu, Gospode, a šta će ovaj? Isus mu reče, ako hoću da on ostane dok ne dođem, Šta je tebi do toga? I hajde za mno. Onda iziđe ova reč među brađom, da onaj učenik neće umreti. Ali Isus mu ne da neće umreti, nego ako hoću da on ostane dok ne dođem, šta je tebi do toga? Ovo je onaj učenik koji svedoči o ovome i napisa ovo. Mi znamo da je istinito svedočanstvo njegovo. A ima i mnogo dlugo što učini Isus, koje kad bi se redom napisalo, ni u sami svet mislim, ne bi stale napisane knjige. A -a. sestri je jedan svešteno služitelj naše svete crkve čitavici svetoj evanđelje u hramu i pred narodom pomislio je mada ne bi trebalo da pomišlja dok čita svetoj evanđelje ali ipak do neko je opravdano pomislio je da li narod uopšte pravi razliku ...između onoga što se čita... ...da navod pravi razliku između riječi Božije i riječi čovječije... ...da navod u hramu sabran pravi razliku između sile i nemoći između onoga ko isjeljuje i onih kojima je isjeljenje potrebno. Da pravi razliku između bespočetnog i onih koji imaju početak u vremenu? Da pravi razliku između besmrtnog i onih koji su smrtni truvežni? I zaista, iako pomisao nedobro nedobro vrijeme, jer um i sva pažnja treba da su zalijepljeni za riječi Božije, ipak ova pomisao ima svoje mjesto i svoje opravdanje, jer u da narod ne pravi razliku, nego je to iz poštovanja Prema crkvi, možda i prema čovjeku, odslušat će, će i to čitanje, pustit će da sveštenik iščita to što možda treba da se čita, ali ne napravivši razliku, neophodnu razliku, onda to čitanje, braći i sestre, Ne djeluje. Ne djeluje na čovjeka. I zaista možda bi ovu pomisao, ovo pitanje, vrlo opravljeno pitanje, trebalo zadržati i blago premjestiti da ne bude baš dok se Evanđelje čita, jer to je već pomisao koja iskušava i koja smeta, mada ona sama po sebi i nije loša, samo je treba uzeti, izdvojiti, odvojiti od tog trenutka i možda postaviti nekoliko trenutaka prije samog čitanja. Da, to nije loša ideja, nije loš predlog. A zašto nije loša ideja i loš predlog? Zato što bi možda neko ljudi, ako mu se skrene pažnja na to da ono što ćemo čitati nije obična riječ, da nije običan tekst, da nije isječak iz novina ili iz neke dobre knjige nego da ćemo se udostojiti, zašto se i molimo pred sveto evanđelje, da se udostojimo slušanja svetog evanđelja. Gospoda Boga molimo. Molimo se, braće i sestre, gospodu da nas udostoji da čujemo njegovu riječ. I to je mnogo važno naglašavati, jer zaista opravdana je ova pomisla. Dobar dio nas ne pravi razliku, braću i sestre, između riječi Božije i riječi čovječije. Iako Bog svoju riječ izgovara kao čovjek, ljudskim usnama i glason koji možemo da čujemo, Uredio je Gospod, braćo i sestre, sve da možemo da mu priđemo, da možemo da ga gledamo, da možemo da ga slušamo. To je, braćo i sestre, nešto što su proroci i da čuju, da vide i ne vidješe. Ono čega smo se mi danas udostojili Toga se, braćo i sestre, ni proroci ne udostojiša. Zato je veliki blagoslov, zaista veliki blagoslov živjeti u vremenu blagodati, to jest biti rođen posluje rođenja gospodnje. I zaista ne smijemo dozvoliti, braćo i sestre, da to ne primijetimo da ne primitimo kakvom smo čašću počastvovani mi koji živimo u ova vremena. Nazivati ih teški možemo i jesu teška, ali bez beznadežnim nikako, braćo i sestri. I ta težina nije nešto što nas gura u uninije i u očajanje, nego nas podstiče da rješenje navezimo tamo gdje ga ima i gdje nam se ono nudi. Mi, braći i sestri, danas primjećujemo da smrt djeluje, da povest ima, da grijeh razara i diže u vazduh noge duše i raščereči mnoga tjelesa. Vidimo da su mnoga tjelesa raščerečene Ne povcima, nego razvratom, bludom, nemoralom, sodomijom. Čerečenje braće i sese kao što su nekad drevni mučitelji čerečili tijela ljudska i danas se čereče i tijela i duše rastežu do pucanja, do cijepanja. Dakle, primjećujemo i djelovanje smrti i djelovanje grijeha primjećujemo i demonske šetnje, demonske patrove, demonske razbojnike. Ali ništa od toga ne treba da nas zbuni, ne treba da nas prepada, da nas obeshrabruje. Jer i pored svega toga, pa nekoga je još mnogo i mnogo više Ipak je, braćo i sestre, sa nama Bog. Ipak je Bog i u ovom vremenu i tekako prisutan. I kao takav uvijek silan, uvijek moćan, uvijek besmrtan, uvijek čovjekoljubiv. Tako, braćo i sestre, veliki je blagočlov. Živjeti i u ovom 21. vijeku, veliki blagoslov, jer imamo i velike mogućnosti. Jedna od njih i jedan od tih blagoslova, specijalnih blagoslova, kako i kaže jedna reklama za neki tamo proizvoda, potrebimo i mi za ovo naše okupljanje, ovo je nešto specijalno. Ovo što mi imamo, braće i sestre, ovo što mi slušamo i onaj koji nam govori, to je, braće i sestre, sam Bog. I vidimo i Zakheja, načelnika, carinika, dakle vrlo bogatog čovjeka, kako se trudi da vidi gospoda, iako još nije imao informacije koje mi imamo. Ni izbliza ono što mi imamo, pogotovo mi iz ovih dana, iz ovoga vijeka, jer imamo ogromna svjedočanstva. I svjedoci smo da zaista, kad bismo sve knjige ispisali, knjige posvećene čudima Božim, zaista su istinite riječi Jovana Bogoslova, da ni u sami svijetu, Ne bi stale napisane knjige. Morali bi, braći i sestre, ljude, da evakušemo, ne bi bilo više nigdje mjesta da se zida, da se gradi, da se živi. I mjesta gdje mi sad živimo, ono bi bile zauzeta, došle bi patrole svetih angela i rekle, izlaste odavde, ovdje će novo i zdanje, novi tomovi čudesa Božih da stoje. E baš ovdje, gdje je vaša kuća, gdje je vaš tržni centar, gdje je vaša vlada, parlament, bolnice, tržnice, aerodromi, fabrike, ovo je sad biblioteka Božija. Ovdje će od sad knjige Božje da stoje, ono što je On uradio. Kad bi se pisale knjige, braci i sestre, zaista bi tako i bilo, jer kaže Sveti Apostol, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Dakle, hvalilo bi, braci i sestre, mjesta. Kad bi smo sve na papir stavljali i koričili, ogromna biblioteka, ogroman trah, ali... Slava Богу Господ то ne traži. Dovoljno je i ovo što je napisano. Dovoljna je i ова knjiga koju imamo na svetom prestolu, ovo sveto jevanđelje. A zašto je dovoljno, braćo i sestre? Zato што sveti Jovan Bogoslov каже, da je ovo što je написано, napisano, napisano Da čitajući povjerujemo da je Isus Hristos Sin Boži i da vjerujući imamo život u ime njegovog. I zaista sasvim je dovoljno, braći i sestre, što je napisano u Svetom Evanđelju. Evo i današnja priča o Zaheju, također nas podstiče da se malo braćo i sese razmrdano. Vidimo Zaheja kako i pored toga što ima jednu istina na lošim temeljima, ali ipak jednu poziciju bogatog čovjeka koji se ne stidi da se pokne na dud jer je bio malo garastav koji se potrudi braćo i sese da samo vidi gospoda da ga pogleda jer je i on kao i svi ljudi iz tog regiona čuo za Isusa iz Nazareta kao što mi čujemo za neku ličnost pa onda poželimo da je vidimo očima kaže, olazići kroz taj grad sjećamo se Biva je jedna ličnost vrlo važna, začita ovaj dio naše zemlje koja se raspala, da nikad nije ni postojala, nego je fiktivno bila ugurana u svijest naroda, pa je ideja te zemlje bila nošena jednim čovjekom, pa kažu kad je prolazio da se sav narodu okupljao da ga vidi, da ga pozdravi, da mu cvijećem put zastre. Taj čovjek, braćo i sestre, on više nije živ, to cvijeće je uvelo. Kosti su se, braćo i sestre, pokazale i duša je otišla onome koga Zahej hoće da vidi. Duša njegova stala je pred lice onoga čije lice zahrej hoće da vidi, da pogleda. Jer je čuo da se velike i čudesne stvari dešavaju oko njeha. Slijepi progledaju gubavi, dakle neizlečivi bolesnici se vrlo lako liječe bez melema. Bez kaupera, bez ikakvih terapija, prosto riječ i bude. Dodir i zdravstvo. Čuo i da nečisti duhovi, do tada nesavladljivi. Samo na njegovu riječ, jednu riječ izlaze. Pa je, da li je u pitanju jedan džavovčić, da li je u pitanju čitav region ili dva... Da su u pitanju knezovi demonski, da u pitanju sam satan, na njegovu riječ staje mirno, ako kaže sedi, on sjedne, ako kaže ustani, on ustane, ako kaže sad stoj na rukama, on stoji na rukama, ako kaže sad uzi on uzi, ko kaže izađi, izađi, ako kaže dođi, dođi. Tako satana i svi i braći i sestre, na riječ gospodju stoje mirno. Čuje i da mrtve vas čuje, da sve može, braći i sestre. I zato, kao čovjek koji je dubinama svoga bića, da nije dovrše, da to što ima deset milijardi dukata, da to nije sve ono što njemu treba, da nije dovrše, da ima još nešto što mu hvali da bi zaista bio zadovoljen. I podsumnjao je, pozitivnom sumnjom, da je možda u tom licu I u tim očima u tom glasu ta vrijednost koja mu treba da bi se zauklužio, da bi postao istinski bogataš. I nije se prevario braća i sestre. Popeo se na taj dud, on je do dana današnjeg braća i sestre prisutan. Eno tamo u blizini Jerihona stoji i može i da mu se pokloniko ode u svetu zemlju. Drvo na kome je Zakej stajao gledajući i očekujući lice Isuse Hriste. Samo sluteći da je nešto veliko, još uvijek ne da je lice samoga Boga, da je ikona očeva i blistanje slavenje Boga. I mi, braće i sest, danas... U 21. vijeku, ako hoćemo da se zaokrožimo kao vičnosti, ako hoćemo da budemo zdravi, da ne budemo nervni bolesnici, da nas pečatiraju raznim dijagnozama šizofrenici, psihotici, neurotici, manijaci, narkomani, alkoholičari, nacionalisti, ovi oni, Ko hoćemo da se vratimo svom imenom, prvom imenom, ko hoćemo da budemo hrišćani, djeca Božija, onda i mi treba, braći i sestre, da se sretnemo sa gospodom. Treba da požurimo da ga vidimo, da ga sretnemo. Jer kažu sveti otci, kaže i sveti sama, da još uvijek šeta. Još uvijek ta nebeska traje, braći i sestre. Gospod je krenuo iz naručija očevog preko utrobe presvete bogorodice, preko vitrojenskih jasala, preko Nazareta, Jerihona, Jerusalima, krenuje, braći i sestre, preko cijele zemlje da šetra. No još uvijek traje, evo je i danas, braći i sestre, evo ga Bog i u ovom gradu, evo bi u Buduvi. Živi Bog, vječni Bog, vaskrsli Bog, braći i sestre. Čuli smo djelima apostolskim kako u Evanđelju, kako razgovara sa, gospo, sa apostolom Petrom, posluje vaskrsenje. Umro, vaskrsao, pa pita Petra, voliš li me, Petre, voliš li me, Simone, Joni je treba da povrati do srednjavsko apostolisko, zato što se tri puta odrekao, Simone Jonin, pita ga, vaskrsli Bog, pita i nas, braćo i sesto, evo ga ovdje, došao je, uvijek je crkva Božija, uvijek je apostolska uvijek je Bog braće i sestre uvijek se služi sveta i božanstva na liturgiju uvijek je tu gospod braće i sestre uvijek Bog tako i mi danas ovdje sabrani došli smo braće i sestre da se sa Bogom sretnemo došli smo da nas Bog vidi sabrane i mi sabrani i saborno Boga da gledamo. To je, braće i sestre, veliki blagoslov. Tačno je da je teško, tačno je da je naporno, tačno je da ima i velikih problema, ali u odnosu na ono što mi imamo ovdje, sve braće i sestre, povlači se, nestaje, čuti u odnosu na veličanstveni prizor koji imamo ovdje. Ljudi koji su ne na trvetu, nego koji su crkvom, božijom i liturgijskim silama uzneseni na velike visine, braće i sest. Samim ulazkom u crkvu i kroz svetu liturgiju nas crkva podiže, braće i sest, mnogo visoko. E sad ostalja se jedno pitanje. Da mi hoćemo tebi sine? Da li mi hoćemo to, braće i da je nama Bog potreba? Jesmo li mi došli u hram da tražimo Boga ili Božije? Smo li mi došli da tražimo zdravlje ili gospoda, braće i sestre? Smo li tra, došli da tražimo neka materijalna dobra, Ili da tražimo vječno i neprolazno. Ako smo došli da tražimo ovo drugo, vječno, neprolazno, besmrtno i sveto na dobrom smo mjestu. Ne na dobrom, nego na najboljem. Ako smo došli bilo šta drugo da tražimo, braći i seste, na najgorem smo mjestu. Nema ništa gore i nikog nesrećnijeg od tako takozvanih rišćjana koji ne znaju što traža. Koji traže takve neke sitne stvari, besmislene stvari, od Boga koji može da ti da sebe i napravio je da može sebe da ti da, od Boga koji može da ti da svoje tijelo i svoju krv, ti tražiš nekakve gluposti, tražiš kosti, tražiš tlugo meso, Tražiš lešar, tražiš iz globa da zavatiš zalogaj, jer sve van Hrista, braći i sestri, je mrtvo, sve se raspada. To što ti hoćeš da pojedeš, to nije tvoj zalogaj, to će crvi da pojedu, pa i ako pojedeš, iz tvojih usana crv će da ga uzme, jer će i tebe pojesti zajedno sa tvojim zalogaj. To je, braći i seste, crvima ostavljeno, moljcima, rđi i lopovima. Lopov, moljac i rđa. To je, braći i seste, Boj njima ostavljeno. A nama je dao ono nepristupno, ni moljcu, ni rđi, ni lopovu. Jer lopovi nikad to ne tražu. Ni moljac, Ne može iz toga da se začne, a rđa je ognju, braćo i sestre, nesvojstvena. Zato tražimo, braćo i sestre, gospoda da sretnemo. Tražimo od duha svetoga da nas nadahne i da nam pokled, braćo i sestre, usmjeri i vid ojača Da vidimo, braćo i sestre, da je Bog zaista ovdje danas u ovom našem gradu. Nismo se mi popeli u ovaj manastir da gledamo jedni druge braćo i sestre bez Boga. Došli smo da se vidimo, ali svi zajedno Boga da gledamo i da izmolimo da dođe do toga da jednim ustima i jednim srcem slavimo Boga našeg. E to je, braće i sestre, za okružen čovjek, to je velika potkuna radost koja već ovdje može da zagrijeva naše srce i u vječnosti tako već zagrijano da ga prenese i da mu otvori još veće mogućnosti, još veće naslede, da mu pruži. Izolovan čovjek Nikakav čovjek, odvojen čovjek, nikakav čovjek, braći i sese. Zato crkva od nas traži sabor, zato hoće ovdje nas okuplja i hoće gospod, braći i sese, svima nama da da, da se zajedno hranimo njegovim tijelom i njegovom krvlju i njegovom svetom i životvornom riječi, kroz koju dijeluje duh svet i duh životvorni. To je, braće i sese, zaista veliki dar i velika čas. Da li mi pravimo razliku između Boga koji nas je ovdje sabrao i između ljudi koji govore pa stanu i umru? To je drugo pitanje. Ali evo i danas iskoristimo u mogućnost I napomenimo, braćo i sestre, treba to stalno napominjati, da u crkvi jesu ljudi sabrani, ali ne oko čovjeka, ne braćo i sestre oko čovjeka, ne oko ljudske pameti i ljudske sile, ljudske mudrosti, ljudskoga znanja, ljudske ljepote, ljudskoga bogatstva. Ne, braći bi crkva odavno preslava da postoji, nego smo se sabrali zajedno kao ljudi oko živoga Boga, oko Boga čovjeka, Isusa Hrista. Dakle, i oko čovjeka, ali i oko Boga, braći i sestra. Jer je naš spasitelj i Bog savršeni i čovjek savršeni. I te u susretu se njim, braći i sestre, mi se isceljujemo, mi se ispravljamo te naše gorde zgrčenosti i to bolesnog srebroljublja, gnjeva, zavisti, oholosti i svih drugih poremećaja strasnih. Samo u susretu se njim možemo da se ispravimo, braći i seste, kao što se Zahije ispravio. Ispravio se i postao ljudima. U sloveli čime. Ime koje se braći i seste pamti i nema naraštaja Hrišćanskog da ne zna za Zahije. Pitajte bilo kojeg svetite da znali ga, svi će da kažu da ga znaju i da su mnogo toga od njega naučili. Zahvaljujući njegovom sujecetu sa gospodom i njegovoj reakciji na suosred sa Tako i mi, braći i sestre, ovdje smo, Bog nas je dočekao, sa njim se srijećemo, njegovu rišću ušamo, njegovu krv pijemo, njegovo vaskrslo i besmrtno, i prečisto tijelo jedemo. To je, braći i sestre, exit, to je naša paska, to je naš izlaz. Pokušamo li na bilo koja vrata druga da izađemo, nećemo izaći, nego ćemo ući u još veće problema. I treba znati, braće i sestre, da izlaz postoji, ali da je jedan. Jedan je Bog, jedan je izlaz. Jedan je Bog, jedan je spasitelj. Jedan je Bog, jedan je i život, braće i sestre život u ime njegov. Zato saborno, braću i sestre, krećemo se ka njemu i Gospod će nas saborno primiti i kao ličnost i spoštovati. Iako se saborno sakupljamo ona sve po imenu poznaje, po imenu priziva i daj Bože da se naša imena zajedno sa imenima svih svetitelja Sviđa apostola najdu u knjiži včnoga života. Amin, Bože da je.